Цієї ночі була розмова. Хвалив вас дуже командир, ну будь здоров. Махнула йому рукою і попливла у тиху синю провисінь. Іванові забуло дух от щастя, от відчуття своєї сили молодості. Сів на приступку, узяв автомат зручніше, щоб миттю міг відкрити вогонь по ворогові. Це ж фронт, усе трапляє. Машина була ще тепла, немов жива, здавалося заговори до неї тихо, лагідно, озвідься словом, сміхом. Вважаю, з дитячих років Іван щодня серед машин, а все не може звикнути, що це просте залізо, а не живе створіння, якому теж потрібні любов, увага, дружні, міцне плече. Що не кажіть, а й до металу треба по-людськи ставитись. Метал він теж не любить жорстокості і немилосердя. Якось перед війною вони удвох із сусідом поїхали у ліс по дрова. Дорога була розбита, мокра, полуторка стара і заїжджена. Сусід водій похмурий, лютий, переконаний, що раз машина, то мусить везти. Від техніки потрібно взяти все. Вона в провком не піде, не пожаліється казав на кожен закид про те, що гробить техніку. Він їздив зло напористо, немов приборкував вогненний шал машини або знущався з неї за безсловесність. І вона не витримала, спинилася посеред поля, дихнула димом парою і заніміла. Що не робив водій з нею, де не шукав причини, не обізвалася. Холола тихо й сумно. Дозвольте, дядьку, глянути? спитав Іван, коли сусід жбурнув із злості ручку, сів на траву і, лаючи машину у в гриву, взявся крутити козячу ніжку. Дивись, махнув рукою. Очі б мої не бачили цю сатану. Іван обмацав усі дроти, контакти, попідтягав ослаблі гайки, витер мастило й пил, а далі сів за кермо і завів мотор. Сусід застиг з розкритим ротом, не помічаючи, що впав з губи недокорок. Десь там, куди пішли сержанти зінець, ударив постріл. Потім, мов лютий пес, загавкав часто густо кулемет. Знялась ракета, впала і все затихло. Іванові враз стало страшно. Не потерпав захаралужного й зінця. Сержант, який воює ледь не три роки, не може нарватися на смерть так по-дурному. А раптом гостро відчув свою самотність, покинютись у злії, ще так мало йому знайомій воєнній пущі, де лише один просвіток, розгром фашизму і одна міцна підпора плече товариша. Тієї миті, коли погасла падаюча біла ракета, збагнув. Уперше за все життя, що для людини важить інша людина? Товариші, народ, один. Немає слова жахливішого, як це. Просте, безжалісне, безперспективне. Один. Одна у лісі хата, одна бабуся в хаті, Один бузько на гребені старої хати, Мов пам'ятник самотині. Одна немов билина в полі, Нелюблена ніким ніколи жінка, Який згадати нічого. Він обійшов довкіл машину, Слухаючись у кожен звук лузії В усьому світі, який для нього нині Зосередився у кількох кілометрах Прифронтової смуги. Десь за дорогою, з якої вони звернули в луг, Рвонув в дрімотно-темряву важкий снаряд, Ще далі знялася у неба заграва, не мов би сонце збудилося від того вибуху й дочасно стало сходити. Фронт жив, фронт спав чутливо, сторожко, не довіряючи пітьмі й тиші, ладен щомиті збуритися, завирувати вогнем і смертю, мов не керована ніким стихія. Півроку тому, ні, трохи більше. Він був мимовільним свідком такого збурення, і вона та стихія враз підхопила його і понесла у вир подій. Його, жив у селі у баби, призначили сторожувати районну нафтобазу. Не відмовлявся, бо загремів би аж до Німеччини. За кілька днів, точніше сказати, ночей, до будки, де він сидів, закутавшись у старий кожух, забів хлопчак із гвинтівкою. «Привіт!» Здоров. «Де зброя?» «Виправ, сушиться!» – пожартував Іван, збагнувши, з ким має діло. «Ти тут один?» – зміхнувся хлопець. Угу. «А німці близько?» «За метрів триста біля дороги укріплений фашистський пост. Тоді виходь!» «Навіщо?» «Упрієш, жарко буде!» «Що, поліцай?» Питали стемряви, як вийшли з будки. «Ні, просто сторож», – сказав хлопчак з гвинтівкою. «За п'ять хвилин відпустиш його додому, а поки марш від баків». Хлопець штурхнув Івана в спину, і вони побігли до кущів, що підступали полем ледве паркана. Невдовзі... Враз розвиднілося, Іван оглянувся і побачив вогненний смерч. То база шуганула в небо полум'ям. Палали баки, бочки злітали вгору і розпадалися, мов паперові. «Ну, будь здоров», – сказав хлопчак з винтівкою, коли їх наздогнали троє, що підпалили базу. Чухай додому». «Встигну». Махнув Іван рукою. Прийдуся з вами. У мене тут на є автомат прихований, кілька дисків. Жаль, пропадає зброя». Затягкали довкола кулі. «Ей, швидше там!» Почувся той самий голос, що віддавав накази біля сторожки. У лузі раптом тріснула під кимось гілка. Іван метнувся на протилежний бік машини і зняв запобіжник автомата. Затамувавши подих, чекав, хто вийде з Вільшаника, свої чи ворог. Це може бути сержант з підмогою від батальйону, або фашистська розвідка, що вийшла на вільний пошук. Тихо. Не наче муха, яка заплуталася у повутинні, далеко десь у небі бронів літак. «Мабуть, якесь звіря». Зітхнув Іван полегшено, узяв автомат на запобіжник і неквапно пішов до вкруг машини. Дивлявся в лох, ловив найменший шерех, його тривожило, що Харалужний так десь загаявся. До батальйону тут з кілометр, не більше. Вже можна було б звернутися туди і назад три рази. Напевно, ждуть світанку. Лягли і сплять. Сон навалився одразу на всі клітини тіла. Аби не впасти, Іван схопився за борт машини і відсохнувся. От сну один рятунок – не зупинятися. Він знав, що це минеться швидко, що на перебороти цю першу дужу атаку сну – не здатися.